Alltså, Kaj, allt det här julstöket Och julstressen Jag vet inte hur vi ska orka med en sändning idag uh, Vad sa du? Jag hörde inte, jag drack sprit Ja, hur vi ska orka med en sändning idag Men det är väl bara att köra igång Ska du ha det här ja. Och välkomna till Radio Pleppo Programmet som skapar julstämning Genom att skrika och knipa och knuffas Ja, så känns det i alla fall Jag och Ted är på väg till Österbotten För att fira julhelgen Och nu är vi på en smockfull perrong På Kupis tågstation i Åbo Och väntar på ett tåg som aldrig kommer Jonas, du är här 9 minuter å Men så sa hon ju för är en halvtimme sedan. och no. Kai Kai vi måste ta det lugnt nu Huvudsaken är ju att vi kommer hem och att det är jul Men no, ja men här är kallt och trångt och folk är ju helt galna av stressen Men vad jävla är det? Det är ju såna vita. Sätt och dröm. Är så skit. Det är hemska saker vi håller oss undan <skratt> Ursäkta, kan du hålla i min dotter med den jag skriker lite? Skriker? Va? Okej. Okay. Var, Va? ah, var är det där tåd i helvetet? Var är det? Men snälla frun, lugna ner dig, det är bara ett tåg. Tack, det känns bättre nu, nu får jag nilla. illa. Vad så Alltså har alla på den här perrongen fel i Hobo? Jona, och möhör sig rejlut eller Evi noin Tåget kommer nästa vecka på titta. De är redan och hans moster, det här är sjukt. De får det sig upp. Alltså, det är som ett slagfält här. Folk river upp bänkarna från marken och slänger dem på varandra och ut på spåren. Där är en kvinna som får barn. Och pensionärer som kastar rollatorer på varandra. Och en häst, vem har en häst på tåget? Den stegrar sig och sparkar. Jag det, det, det här är sista gången jag åker tåg. Jona tuller nytt, kuitenkin. Bunn morga! Toget kommer i alla fall. Noll. Ja, natur! <laughs> Där är det! Bra! Jag trodde att vi skulle dö här. Ja, men ja, och vilken vagn är vi i nu då? Jona läste rätt helt katt. Nu är man. Toget fanns. Flysträver. Ja, men nu är det ju! Ja, men det, sen spring! Spring! Spring! Spring! Spring! God morgon Andreas ah, God morgon Faffa ska, ska du ha frukost? Nej jag vill bara ha någonting att dricka no, Här finns appelsinjuice ja, Men Faffa inte ska jag ha någon juice och det vet du Någ no, gul Jaffa då Jag ska inte ha någon jävla gul jaffa, Faffa Jag ska ha preppokola Preppokola, preppokola, preppokola, preppokola, preppokola Andreas, lugna ner dig nu, du dricker ju allt för snabbt. Tysten fassa. Andreas, du kan inte dricka något mer nu. Men gå död du nu bara! Men på riktigt, Andreas, nu har du druckit fem liter. Jag vet, men jag vill ändå ha mer. Preppu Toy presenterar Preppokåla! Det är dyrare, ohälsosammare och smakar inte lika bra som andra sorter Men det innehåller ämnen som gör att du helt enkelt inte kan sluta dricka! Vilken affärsidé! HAHA! Preppokåla dig! Preppokåla dig! -kola, dig! -kola, dig! -kola! Men Andreas, nu har vi inte råd med mera Preppokåla mm. Ja men råna någonting då! Preppotoj! Uh. Preppotoj! Preppotoj! Preppotoj... Klockan var 20:27. Jag hade vaknat lite tidigare än igår. Det var tisdag idag. Jag knogga sömnen i rögonen medan jag gick in i köket. Där satt min fru med en kopp kaffe. Hon hade bara kokat åt sig själv. Älskling, sa hon och stirrar på mig. Jag kokar bara en kopp kaffe eftersom jag inte trodde du skulle stiga upp redan. Vi har varit gifta i 20 år. Och jag kan inte säga att jag är lika attraherad av henne nu som när vi först träffades. Det sägs ju att vissa kvinnor blir vackrare med åren men det gäller inte Klara. Hennes bröst har blivit platta och sneda och hennes hår hänger konstigt och har tappat sin lyster. Och hennes tidigare så fasta lor har blivit gäggiga och klumpiga. Plötsligt sätter hon abrupt ner kaffekoppen. Hon spänner sin trötta blick i mig och... Och jag ser att hon tänker säga något. Men rev ändå Robert. Du är nog inte direkt någon könhet du heller. Och måste du alltid redogöra högt allt vad du gör. Inte det här någon film. Kan du inte bara tänka tyst som alla vi andra normala människor. Jag vill skiljas från dig. Jag tänkte att hon aldrig skulle sluta skrika. Robert ge upp nu. <skratt> Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai. Och vi är på tåget på väg hem för att fira julet. Ja, tåget är försenat och det är allmänt kaos överallt. Men vi kom nu på åtminstone och vi försöker hitta våra platser. Det här är de, 78 och 79. Ursäkta, det här är våra platser. Ja! Siis nää on visi meidän paikat, 78-79. Istu syliin vaan! Va? Tuu syliin! Kai, varför sitter det två <tos> <tos> konduktöre här på våra platser? No vad skulle jag veta? Siis anteeksi, ollaanko oikeassa vaunussa? Joo! <tos> <tos> men men teet kolla nu biljetten en gång till. Det står paikat 78-79, konduktörin sylissä. Alltså i konduktörens famn. Har du valt? Nej, men, men vad är det för någon int inte än att sitta i någons famn hela vägen hem? Men säkert då när du bokar biljetterna på nätet. Du vet att man ska välja om man vill ha allergihut och sånt. Så där har du säkert valt konduktörinsulisse. Nej, men hej. Ja, jag läste om det på huset. Det är som någon ny grej de har här på tåget. För liksom det är för barn som är rädda att åka. <här> nej, nej, nej. Så får de sitta i famnen. Ja, men no, jag tänker inte sitta i famnen på någon. Då sülj in nytt barn. Nu har vi mer svar. Jag tänker inte sitta och no sülj i din famn. Jag är ju jag är ju, äh, en mes. Nyn, mig Ted, vi går. Oh, är det är otroligt. Det är klart att folk flyger när det är så här idiotiskt på tåget. Jag får fel i huvudet på riktigt. <laughs> ja, men okej, okay, okej. Okay. Men vi tar några andra platser då bara. <snar> där, där. I kopén, Där finns lediga platser. Ja, nå bra. <snar> är det ledigt här? Ongstal av apata. Jag tror han sover. Ja, nu, jag är trött i benen. Vi sätter oss nu bara. Oh. Oh, Kanske vi äntligen nu då Kan liksom bara luta oss tillbaka Och njuta av resan Nu oh. tror jag ska försöka sova lite Nå jag går No kuckoo Hej Jag är på tåget Ja det bryta. På tåget Du måste ställa högre För jag är på tåget Ja, det gick nog bra på träffen mamma Nej, inte fjockar vi nå Jag känner ju henne knappt Ursäkta finns här plats för mig och mina trillingar Bra Ja här finns ju mycket plats Ja ni ser ju ut att vara två trevliga unga män Ska ni norrut också ja. Vad ska vi tala om Gör det någonting om jag tar fram bröstet och ammar Och byter lite blöjor På tåget Ja, ja ska vi du måste alla högre För jag är på tåget Paggos, paggos, paggos krikar 50 000 människor i publiken här på tomte Tomtearenan i Korvatontor Och det märks verkligen att julens kärlek är i luften Sällan har jag sett så många människor uppföra sig så fredligt Sipp och mu heter jag som ska referera matchen ikväll Och vid min sida sitter den trefaldige Nintendo V-ägaren Och min trogne följeslagare Stefan Poppen Mera känd som Soppen Vad säger du Soppen Poppen? Hörs paggo och julen ihop? men det kan du spetsaglöv på att de gör Spaggo och julen hör ihop Precis som kommentatoryrket och syrebrist Kan du ju suppenpuppen Som Spaggo vetare och pedagog Kanske ge en kort summering av Spaggos innebörd För det som ännu inte uppfattar naturen Hos denna idrottsfest Ja, Spago är som en korsning Mellan skottlossning och kodboll Och när det gäller taktiken, spontana vändningar Och mysighet Så finns det ingenting som kan klå en riktigt bra match Spaggo Och idag så är det alltså kyrkan som tävlar mot mot Stockman. Och spelarna kommer in på planen och gör sig redo Men innan vi börjar så är det precis som vanligt dags för Spaggos nationalsång Den uppkommande helgen till ära framfört av Jultomten själv. Där ljuder signalen om matchen i gång. Och vad tror du soppen? Fansen här på stadion verkar vara rörande eniga Om att Stockman kommer att ta hem segern Tror du kyrkan har en chans? Ja jag tror vi får vara beredda på överraskningar Men man ska inte underskatta publiken heller Undersökningar har visat Att det lag som har starkast stöd Från publiken ofta tar hem segern Och kyrkan verkar ge sig På just den taktiken För spelarna går i position Och försöker med skyltar erbjuda publiken Kälsfrid och evigt liv Ja, det borde vara ett säkert kort Men publiken är tam Men nu börjar människorna hurra! Ja, det är Stockman som kontrar Med erbjudande om billiga härstrumpor Och publiken är alldeles galen Och hejar och skrikar Och medan kyrkan maktlöst viftar med sina skyltar Så just Stockman spelar ett mål Ett noll redan efter några sekunder Ja, det är dramatiskt må jag säga Åh, oh, vilken spänning Åh, oh, jag känner en hjärnblödning på kommande. Jag säger ingenstans Ingenstans får man uppleva sådan dramatik Som på Spago arenan Och Stockman vilar inte trots den nyvåna ledningen Utan lägger igång en rasande offensiv Deras spelare kastar Xboxer och iPoder mot kyrkans män Och trots att kyrkan försvarar sig De har gömt sig bakom julkroppar Och sjunger salmer för att försvara sig Så är det till ingen nytta. För där får kyrkans lagkapten, biskopen En Xbox i huvudet och ramlar ihop Och där, där, där Blir det mål igen Och med stilpoängen inre så leder Stockman med 16-0 Åh, oh, det är så på julafton här på arenan Åh, oh, jag ovulerar oh. Och nu ser det inte bra ut för kyrkan Prästerna står i klunga och verkar diskutera taktiken Och nu kan vad som helst hända ja, jag vågar knappt titta Och det behöver jag inte heller För jag hör vad som händer Men jag kan inte tro det Kyrkan har kallat det för förstärkning från superkantorn Ja, som vi alla vet är det lagligt Efter kommissionens möte I Rwanda 93 att ha med en superhjälte per lag Och kyrkan utnyttjar detta i precis rätt ögonblick Superkantorn flyger på sin specialorgel Och till av ett vackert prudjumsjö har mål efter mål Tavlan stannar på 16 poäng Och därmed är det jämnt 16 lika Åh, suppenpuppen, vad säger vi om det här? Åh, oh, ja, ja, ja, oh. Ja, det är lika Och dessutom med tiden ute Och därmed blir det publiken som får rösta Och avgöra utgången med sina mentometerknappar Och eftersom det här trots allt är julspaggo Och vi alla vet vad julen egentligen handlar om Så tror jag inte det har någon tvekan Om vem publiken kommer att rösta på Och mycket riktigt Mentometertavlan visar att kyrkan fått Noll röster Och Stockman alla röster Och Stockman vinner. julspaggon Och bjuder alla på glädje. Medan kyrkan Moloket går tillbaka För att ägna sig åt sina traditioner och glädjebudskap Ja vilken match, vilken årstid Vilken spaggodelik final på årets spaggosäsong Jag är helt dyr Jag dricker nitroglycerin För att hålla mig i skick mm. Jag, Sippomu och, och Suppenpuppen, Tacka för oss och önskar en riktigt god jul till alla Spaggo-vänner. Tills nästa gång, Hippora och Spaggo-hoj! Dagens Spaggo sponsrades av pojkar, rymden och sådana där saker man har i vcn så det ska lukta gott. Hej! Jag är en hund som kan prata. Förra veckan när Matte hade mig att kastreras till veterinären så missade jag Radio Pleppos extremkalender flera dagar för jag var helt yr av anestesin. Tur för mig att jag sen kunde lyssna på de avsnitt jag missat via internet tack vare poddsändningen på x I år finns alla julkalenderns avsnitt som poddsändning så du kan inte missa något. Karo, vad vill du ha till mat? Nu ska det smaka med en saftig biff. <laughs> du får torr foder. Jävla byracka. <laughs> Radio Mappi, ja Radio Pleppo Radio, Radio Pleppo Du lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai Och vi är på tåget på väg hem Jag hatar tåg, oh, ja. och jag hatar människor på tåg Och jag hatar människor Säg att jag hatar tåg, no, Kai Jag hatar, och, men... <laughs> Vi är nu i restaurangvagnen och här är åtminstone lite tystare lite. No, Vi har gått från vagn till vagn Men det går inte att få några bra platser Där det ska finnas någon form av lugn och ro ska se nu då. Vi ska beställa någonting ja, no, kaffe ska jag Muffins, ha. jag ska ha muffins och, och kaffe Ja, jag tar dem, okej okay. mm. mm. Jaha, två kaffe och fyra muffins Det blir eh, 1200 euro Alltså, 1200 no, Hur kan det vara så dyrt? En Men du talar ju svenska just Ursäkta, jag menar antecks en ymmärre Inte kan ju kaffe och muffins bli 1200 euro siis, Nej, Vi tänker inte betala 1200 euro för några torra muffins och kaffe Jag ska ha vatten, vanligt vatten Vätta, äh... vet veden vetta. WC är... Vatten, ja. ja. vi har sådana här halvlitersflaskor. De är 90 euro. Nej, inte de. Det är 90 euro. Jag får ju en hel bassäng för det, det här för någonting? Vi vill inte ha någonting. Hej då! Ha. Ja. Ted, men vi kan sätta oss här vid bordet i alla fall. Jag, ja. jag orkar inte gå någon mer nu. Här, här är ett bord. Mm. <laughs> Oh. Men, men Kai, alltså hur kan det vara så här på tåget? Allt är liksom bara dyrt och invecklat och stökigt no, Jag vet, det är... Ja Jag har biljetterna, no, de, de, dem har vi redan visa, Men här, varsågod Och Du är kortet Ja, här är de. Matka, vad kortet Va? E, inte har vi något sånt? Rauta tilliton, jäseny, supertalvet och vi, vi har inte något sånt Vi vill bara vara i fri Sis. Teillä är å rautatieli i ton jäsenys supertalvet och vautserit. Nej, vi har inte något sånt. Ei å yhtään vautseria. No, hyvää matka sitten. Jag berkeler. Alltså jag kan inte tro på det här nu mer. Hyvä. Preppu tycker det är att barnmoka inte ska dricka så mycket limsa. Därför har vi gjort en limsa som innehåller ämnen som gör att barn blir beroende och inte kan sluta dricka. Preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, preppogoradig, Oh, min kära lille Andreas off, off, off, Får jag ett glas fläppokåla så blir jag frisk Nej Andreas, doktorn har sagt att du Doktorn vet inte, shit, ge hit <här> Okej okay, Andreas, jag tog med en flaska yeah. <skrattor> Doktor, vad är det med pojken? Nå, no, magpumpningen har inte gett resultat Det är som om han inte reagerar på behandlingen Men vad ska vi göra då? Ja, jag vet faktiskt inte Doktor, vad gör ni? Jag hittar en sån här flaska, vits jag kan inte sluta dricka Jag har druckit 20 liter redan Det <skratt> Ja, hej, har ni mer av det här Pleppokåla? Nej, tyvärr, det är slut i alla affärer i hela stan ja, Du förstår, jag har en väldigt sjuk son, -son. <laughs> Ja, det hela stan är sjuk, det är så här överallt Pleppokåla, det är Pleppokåla, det är Pleppokåla, det är Vi vill ta Här är Radio Pleppo på tåget med Ted och Kai. Det är på väg hem från Åbo till Bennes och kan nog säga att det här är sista gången vi åker tåg. För allt har shit i sig. Mm. Barn som skriker, högljudda människor, förseningar, shitdyra priser, ormar, etc. Men det är ju alltid så här när vi får med tåg. Så varför får vi med tåg då, ja, Kai? Hur skulle vi annars, fara, ska vi som lyfta då och bli våldtagna och kidnappa dig i Björneborg? Nå, det hände en gång. Mm ja, nu får man ju med tåg då, nu no, ja. Mm. Just nu så står vi här inlåsta på vc. För det är som enda stället i tåget där det inte finns skrikande barn och högljudda människor. Ja, och, och så sitter du ju fast, Ted. Ja. <coughs> Ja, Ted ringde åt mig just Han höll på och uträttade sina behov Och då har han fastnat Nå, Jag satt här och kacka i lugn och ro Och då är det ju som en spak här Så att man som spolar då Och allt liksom ramlar ut på spåret Och nu har den här spaken på något sätt fastnat Och luckan är öppen Och det här suget och trycket gör att jag Sitter fast med röven i den här väsen. Gör det ont? Ja, men känslan har nog farit ren Seuraavana pännäinen. Ted, du måste komma jag loss, vi är framme i vänet Nej, jag sitter ju fast, Kai Men vi ska av här jag sitter fast, Kai okej, okay, jag drar Jag dra. Var försiktig med mig jag är inte så fitto nu Men, hör du, hej, Ted Hör du, om, om jag på något vis kan vända dig loss med foten Nej, men Om jag trycker in foten här Nej. mellan ditt lår och sitsen Så kanske vi kan få bort underfilen Men, Kai. Men vi måste ju av Hej jag tror jag kommer med en med avslut. Kai fotens söker sin stig upp den far bort. Men jag ser ju första vis med din foga raven vi måste låsa. Schu te marsenre. Seuraavana haltia tunturi. Vi anländer om en stund till Haldefjell. Wilhelm Kai. Jag har med jag och Ted Jag kommer att måste amputera foten Jag har ingen tjänstel alls men, Kai men jag, du har ju en fot kvar Jag måste ju amputera baken Tågen nu från revendet <coughs> Varför, varför <coughs> Kai du vill betala flyg Men jag blir nu helt av våldtagen i Björnborg att amputera baken